хоч вона в руці була, і нарешті побачив своїх дивних пасажирів. Вони стояли біля входу до оранжерей. Жених сердито розмахував руками, а дівчина, яка в машині, плакала, затуливши хусточкою лице. Я підійшов ближче і почув, навіщо ти при тому диконові про батька згадала, адже тут ніхто не знає, що він мій батько, і не треба, щоб знали. Але ж це підлість, підлість. Кажи краще, що не любиш мене, тому й хочеш під землю загнати. «Як загнати? Що ти кажеш?» – голосно захлипала дівчина. «Я завтра ж піду до нього. Я все скажу, все!» Жених простяг до неї руки, але дівчина відсахнулася, як від вогню, і зникла десь у тінях, лунку посокотіла під борами по садовій доріжці. Жених постояв і побив геть. «Я тебе вилікую!» Погрозив я в думці уже нітрохи не сумніваючись, що натрапив на велике зло. Пам'ять моя дуже добре схоплює обличчя. Закарбовуються вони з найдрібнішими рисочками можу забути ім'я людини, можу забути розмову з нею, але обличчя при потребі поновлюю в пам'яті через багато років. Тому я не журився, що випустив з поля зору жениха, не взнавши його імені. Якщо виникне потреба, знайду серед тисяч схожих на нього. Те, що зав'язалося в машині за моєю спиною, не було звичайною буденною пригодою. То був лише уривок лихого задуму. На п'яному язиці таємниці не тримаються. Третьої дієвої особи не було. Найважливішої особи. Ніхто не знав, що жених тут, у селищі, має батька. Ніхто не знав, та й нині не знає, що той батечко має такого розчудесного сина. Навіщо це тримається в секреті? Якесь пояснення має бути? «Чого ж почати?» «Знайти вже нехай пошпигувати за ним, але це бридко, самопринизливо». «Знайти сріблясту?» «Так буду для зручності називати сріблястокосу пасажирку». «Знайти і розпитати про все докладно?» «Але й це не годиться. Вона може злякатись, образитись. У сварці йшлося про здоров'я». «Батька, очевидно, треба шукати серед лікарів» але я їх знав мало, зустрічатися з ними рідко, лише на загальних оглядах, перед спортивними змаганнями і особливо важкими рейсами. Можна було б махнути на все рукою, не морочити голову собі. Та як же тоді бути з тією нетерпимістю, якою ви, дорогі вчителі, заряджали ще в дитинстві, з нетерпимістю до всього, що шкодить найвищому? Незнайома людина вибазікала свою таємницю – я зрозумів, що натрапив на хитрого лицеміра, який наважився порушити найперший закон нашого життя. Міг я байдуже відсторонитися. Міг про нього погано не думати, згідно інструкції чорнокнижника. І головне, міг я дозволити йому, моєму ровесникові, ні своє життя? Звичайно ж ні. Ось через це я й не можу до кінця збагнути чорнокнижникову проповідь без застережного людолюбства». Він ще зовсім недавно переді мною так відійствував. Від давніх давен понічено. Існує на світі гедота, що родиться раніше за людину. Вона залазить у мозок, у нерви, у м'язи, все отруїться. Я про лінощі кажу. І вірю, що неминуче настане той час, коли потяг до найвищого стане таким же жагучим і непереборним, як почуття голоду, як хотіння спати. Якщо ж не настане, горе буде. Не можна карати людей за хворобу, якщо вони навіть винні в тому, що не вбереглися. Не можна карати за моральні захворювання. Людина не може бути ворогом собі самій. І взагалі не може бути ворогом. Тому я проти суворої кари за зраду найвищому. Жити і знати, що над тобою висить закон, хай навіть найсправедливіший, іменем якого тебе можуть грубо принизити, то страшна річ. Ні, з тим я погодитись не можу. Далі все складалося так, ніби я з високої гори покотився, або потрапив у кипучий чорторий. Бо ясний безхмарний день. І раптом упала густа чорна ніч, нависла над мозком, над душею, пригнітила невідступними, настирливими думками, забила памороки. Думки про жениха, про його таємничого батька туманили настрій. Робота почала набридати, від машини повіяло холодом, навіть в кабіні стало якось незручно, тісно. Байдуже стало куди їхати, що робити, і все це пояснював я досить химерно. Робота нікчемна, запевняв я себе, не потребує ніякого напруження, не вимагає більш-менш складного вміння.